aurkoan Ramonekin aurkitzen naiz, Arratxaldeon, Ramon? arratsaldeon. Ramon, Moskuko jaien batzorde asanbladako kidea eta jada hemen daude berriz ere Moskuko jaia ez dakitzen bat urtez jarraian? Ba, ez dakitzi hur, e, bueno, asanbladonek honek uste dut, lau mila Osa, lau mila, edo bimila eta agostean entzuela, en, e, uste Beraz badira ja urte batzuk, e, ba, Moskuko jaiak nolabait berreskuratu zirela, formato berri bat, eta gutxi gora bera idei batzuekin, e, autogestioan hori Kontatzen kontatzen diguzu pixka bat, zein izan den ibi hori eta zer e, tara iritsi garen gaur egun? Bai, ba bueno, hasiera batean jaiak antolatzen hasi ginean, ba bueno, e, bai, meni gabe egin ziren lehenengoak, eh tabernetan eta eta bueno, gutxinaka gutxinaka, ba eh burrukatu udaletxearekin, ba nahi e, emanai ez egutena lortzeko, ze biskat hola dugu. Eta eta bai, bai gaur egon baimenarekin egiten ditugu kontsortuak egoten direte eta gitaragoa ba, egin bueno, dugu, hitzeingo dugu orain, baina biskat ba Azkeneko urteetan izan denaren antzeko izango da Lau egun izaten dira, hoste egunetik igander arte ba, Musika, antzerkia, egoten da, itzaldiak edo bideo eman aldiak eh, Baskari Herrikoia, baya nola baita finkatu eta sendotu dena programan Zer re, zenuke programa horretan Zer nolako berrikuntzak dauden, zer da, e, bereziena urtean Ba bereziena, agian izango da, ba, bertso saioa, bigarren urtez, e, dakaguna, igandean, e, amabia kaldera edo, e, Moskun, urdanibian plazan, eta bueno, orten ba, bertso, bertso lari oso maia honekoak izango ditugu, ba, maiaan en Lujanbio, Uskal Herreko txapelduna, Julio Soto, Nafarroko txapelduna, binatga gaztelun mendit, eta unai muñoa. Ta obi da pixkat, ba, iaz e, sartu genuen nobeda dira, eta ba, orten ere horrekin jarraituko dugu. Bera zori Bertxo Saioa igandean izanen da, baina e, ostegunetik aurrera ba, ekimen ugari eta o, ostegunean adibidez ba, Fermin Muguruzak bere e, nolabaiteko koizpena edo aurkeztuko du bideo bideo bat, ezta? Bai, hori da. Mm -hmm. ba, Azkenaldean Fermin Ibillida allazirantsako telebistakateantzako e, lanean da dokumental sorta bate egin du, ba, herri arabetan eta egiten den musikaren inguruan. Eta bueno, hemen izango gaukera ikusteko, ba Sudanen eginduen dokumentalaren, ba, Euskal Herriko premierea eslengo eh, aldiz ere agutziko du. Eta bueno, eta gero, ba Asmatic Lion Sound Systemaren, ba musikala izango dugu, Gabio horren. Ostiralean acaso kontzertuak izango dira potenteena, baina beste goza batzuk ere bai badaude. Bai, Ostiralean, bazoka errikuia izango dugu, e, bazkenek urtetan ere ginduguna eta gero tarrakastatxoagoa dena, ba, bazoka librea da, nahi duenak ekarra ditzake, e, ba, nahi dituen gauzak elkartru edo saltzeko, e, artisa utza, arropak edo, bueno, bakoitzak nahi duena. Eta Ostiralean, ba ze emango diogo hasiera ofizialan hola baita e, jaiei, ba... E, txupinaz bakin eta txalapartarekin, txokolata dago da horrentzako, eta geroia ja, bera kontzertuak. Larun batean, horrentzako ere bai, jolasak egongo dira goizean, eta horren ondoren, lehen aipatzen genuen, Baskari herrikoia ja, ganea, bat, dezenaka pertsona etorri hoi direla, ez dakita urten ere, horrelako zerbait espero duzuten. Bai, bai, normalian, ba, berreon pertsona inguru edo izaten gera, eta, bueno, E, Sarrerak e, agortu egiten dira normalean eta, bueno, hori ba, jarri genuen ze ba, bestela ba, erokerioa da eta behirronen za, ba, ja, nahiko txolan da eta, bueno, nahi duenak, ba, tabernetan daude, Moskuka tabernetan daude txartelak eta bendikan egun godie batzuk, baina bai azkar joaten dira Eta horren ondoren, ba, nola nolabagoa iteko jai giroa jarraitzen du zer e, aurkituko dute, ba, Moskwere direnean larun batean. Ba, ba Azkaria ta gero, bueno, nahi naiduenak al alko du Mus Chapelketan parte hartu eta bestea, ba, e, bertxe atripotarekin hori jungo, e, biliko dira, ba, kontxo eta txamoa, ja ausa ausoko mercholarizarrak. <laughs> Eta bueno, farbatze botako dilugu, trikitixarekin, dantza biskat egin bai. Eta ondoren, e, beste urteetan azkeneko urteaz askoz etorri dira la banda del surdo Girona de eta aurten batamales ezingo dute etorri, baina beraien ordez ba txaranga izango dugu eta nikuz utuzute ere giropolia ja, gogoan handiz dator eta giropolia ja izango dola. Horren ondoren ber, ondoren berriz kontzertuak egongo dira larun batean igandean aipatzen genuen, lehen dabezi hori eta ratxaldean alde bai, ba, ekimen ugari ja jaia kamaitzeko. E, bai igandean bertxosaioaren aurretik hemen da antzataldea izango dugu plazan eta bertxosaioa eta gero, bueno, ja, ratxalde partean, ba, oikoa den sardina da eta bretxeta, e, brotxeta vegetarianoak, de balde, nahi duen e, Antzerki bat izango dugu, re bai, e, kasuntan plazan, kabareta parte, e, Espektakuloa, trespuntos iaparte kompainaren eskutik, eta baitare, dantza, dantza pieza labur bat. Eta ondoren, Aiuri ba, Tabernan, e, leheno borda edo Moskut Taberna izandakoan, dakoan, ba, morge eta deindukzioen irungo taldeen kontzertua. Mm -hmm. Ez ditu gaipatu, Ostiralean etalarun batean joko duten taldeen izenak? Ba, eba, e, kartel polita, osat dugu, izango ditugu Ostiralean ba, kapsula, Bilbotik datoz, Argentinoa dira eta bueno, oso, talde, oso talde potentia da orain ebi da Seattleen jotzen, festival batean, gero frantzia doaz eta bueno, ma maia hondiko taldea da e, Baita ere Anai Arrebak, Anais ba, nice Roxiako eta Trigger Traviseko Anai Arrebaiek osatutako e, taldea naiko dan, musika dantzagarria egiten dute eta gernikatik rift trackers, ba, rockeroak eta bueno, azkenan jo dute aurten baita ere maia, maia altuko taldea E, larun batean ba, de izango ditugu e, barcelonatik datoz, ba, jarkor klasikoa o lesclulekoa, zapatilla, ba, Willis Drummond, eh, azontanja, ba, zarra direnak eta bueno, eta bukatzeko luz putas, baita re, ba, piskat, dantza pixa egiteko eta bueno, festakilean dago eta, ta dut va ba, gainerko osoa, eh, no cago la Amaitzeko, importantea da, azpimarratzea pixkat jai hauen e, filosofia, funtzionatzeko modua, e, zer daukazio esateko nien inguruan? Ba, nik uste dut, gauzak e, gure kabuz eta laguntzarik gabe, edo behintzat e, instituzioen laguntzarik gabe, egin e, ditzakegulan ba, adibide bat direla jai hauek, ez hori izan da siratekan gure filosofia eta horretan mantentzen gara. Eta uste dugu ba, jaietako balio duen eskema honek balio duela baita ere beste gauza askotarako. E, normalean ba, apiri aldean nahi duazten gara asamblea bat osatzen dugu, ba, nahi duena etortzen da, eta bertahan bat ideiagotatzen, programa izten, eta bar, eta bar. E, Finantziazio aldetik ba... E, Noski asko etortzen da ba, jaietan bertan ba, txondan e, itendan diru, dirutik, beste parte bat ba, kamisetatik, eta, eta gero beste parte bat ba, auzoko dendak eta auzoko tabernariak, eta ematen duten laguntza batik. Eta baita ere aipatu behar da ba, jai honetara parte hartzea etortzen diren na, ba, musikari eta artista guziak, eta ba, zenbatzen hasten batzera igual arogitik gora edo izango dira, ba, etortzen direla... Ba, edo debalde edo oso diru gutxiren truke, eta ba, ezagutzen dituztelako jaiak, ba, egiten den jaien filosofia, eta ba, gustatzen zailako eta konpartintzen dutelako. Orduan guztia hori, ba, eskerrak ematea bestik ez dugu, eta urte askotarako. Eta belitzen zeguna da animatzea ba, jende guztia, jai hauetara etortzea, esan dugun bezala, ba, ostegunetik aurrera, bustuak emeretzitik, abuztuak goita bata arte igandearekin lau egun ba, jai giro aparta bizitzeko hemen Moskun. Ba, ba, ba egon dugu jende guztia ona etortzera, ongi pasatzera. Eta, bueno, antolakuntza aldetikanaiko majarra da eta segurazki zuloren bat ekeratuko zaigu, orduan e, zu bat ikusten duena, ba, ezadila lotxatu eta jaia, jaia iteaz aparte ere bat Beha, beti ongi hartu izango da. Habi eskaier ramon eta aurren urtearte, a esker asko zuei.